Komorník lady Berankinové Jeeves mu naplnil velkou vanu. Oho, už zítra to bude jeho komorník a jeho vana. A nebyla to jedna z těch starých sedacích van o něch věciček, které se vždycky museli přitáhnout až před krb. Ne. Berankinův dům měl na nastřeše svody, kterými se voda, když se předtím předseděla, aby se z ní odloučily mrtvý holuby, odváděla do velké nádrže. Nádrž byla ohřívaná prastarým gejzírem, který tryskal přímo pod domem a byl usměrňován mohutným potrubím a takto upravená voda byla vedena chrochtajícími a dunícími trubkami k páru rozměrných mosazných kohoutů a z nich vytékala doprostorné smaltované vany. Na huňaté osušce vedle vany ležely rozloženy různé věci. Velké kartáče, tři různá mídla, mycí houba, pemza na paty a další. U vany stál trpělivě Jeeves a podobal se vyhřívanému věšáku na ručníky. Co je? nadhodil Elanius. Jeho lordstvo, tedy otec Lady byli. chtěl jsem říci, vždycky vyžadoval, abych mu umyl záda, odpověděl Jeeves. No, tak teď raději běžte a dohlédněte na ten gejzír, aby pořádně topil, odpověděl mu Elániu s pevným hlasem. Když zůstal sám, sundal si hrudní plát a odhodil ho do kouta. Plát následovala kroužková košile, helma, váček na peníze a další kožené a vlněné odjevní součástky, které obvykle stály mezi příslušníkem hlídky a nepřátelským světem. Pak se poněkud neohrabaně ponořil do prohřátých mydlinek. Zkuste mídlo, navrhoval naváška. Mídlo zabere. Snaž se chvilku nehýbat, ano, žádal karotka. Vždyť mi ukrátíš hlavu. Tak do toho, namidlete mu tu hlavu. Namedli si svou hlavu. Ozvalo se tlumené zadunění a potroublova helmice konečně povolila. Objevil se potroublo a zmateně zamrkal do světla. Zaostřil pohled na knihovníka a vstekle zavrčel. To on mě praštil přes hlavu. O, o ok. říká, že jste se probůrali do knihovny podlahou. překládal Karotka. To ještě není důvod vzít mě přes hlavu. Některé věci které vylezou v prostorách neviditelné univerzity ze země, často ani žádnou hlavu nemají. O -ok. Nebo jich mají stovku. Proč jste se pokoušeli prohřebat pod univerzitu? No, my jsme se nesnažili prokopat dolů, ale nahoru! Karotka seděl a pozorně poslouchal jejich příběh. Potroublovo vyprávění přerušil jen dvakrát. Střílel po vás? Pětkrát, já hlásím, pětkrát poškozený hrudní plát, ale ne zádový, protože mezi nima moje tělo, tak ono zachránilo městu ceny majetek v hodnotě tří tolarů. Karotka poslouchal dál. Podzemní tunely a stoky? Hm, vypadá to jako skutečné podzemní město, na zdech jsme tam viděli, vytesané samé koruny a takové věci. Karotkovi zazářili oči. No, to znamená, že ty prostory musí pocházet z dob, kdy tady ještě panovaly králové. A pak, když se město postupně přestavovalo, lidé časem zapomněli, že tam něco takového vůbec je. No jo, ale to zdaleka není všechno, co jsme tam dole našli. My jsme tam totiž našli něco. Cože? Něco moc ošklivého. To vy asi vůbec nelíbíte. Je to špatné, špatné, špatné. Spíš ještě horší. Mysleli jsme si, že bude nejlepší, když to necháme tam, kde to je, protože jsme si řekli, že je to vlastně důkaz, ale měli byste to vidět. To převrátí všechno na ruby. A co to bylo? Kdyby my vám to řekli, řekli byste, vy hloupí etničtí tvorové, vy si z nás děláte Legraci. Takže by bylo lepší, kdybyste šli s námi a podívali se sami. Seržant Tračník se rozhlédl po zbytku hlídky. E, všichni? E, e, neměla by tady zůstat dvojice starších podůstojníků? Pro případ, že by se něco událo? Myslíte pro případ, že by se něco událo tady? Zajímala se Anguas přehnaně naivním výrazem, nebo pro případ, že by se něco událo tam dole. Půjdu se strážníkem potroublem a strážníkem vážkou, rozhodl se Karotka. Myslím, že nikdo jiný už s námi chodit nemusí. Ale to by mohlo být velmi nebezpečné, upozorňovala Angua. Jestli zjistím, kdo to střílí po příslušnících hlídky, tak to rozhodně nebezpečné bude. Samuel Elánius natáhl nohu a velkým chodidlem otočil kohoutem teplé vody. Ozvalo se uctivé zaklepání na dveře a dovnitř se všoural staropenzistickým krokem Jeeves. „ Bude si pán ještě něco přát? Elánius se poctivě zamyslel. Lady Berankinová mi řekla, že si rozhodně nebudete přát žádný alkohol. Tože řekla, Velmi důrazně, pane, ale mám tady skutečně skvělý doutník. Jeeves sice nesouhlasně zamrkal, když Elánius ukousl špičku drahého smutku a vyplyvil ji přes okraj vany, ale přesto se mu v rukou objevily syryky, aby budoucímu pánovi připálil. Děkuji vám, Jeevesi. Jak se jmenujete křestní jménem? Křestní jméno, pane? No, vždyť víte, jak vám lidé říkají, když se s vámi blíže seznámí a tak. Džívs, pane. Aha, no, tak dobrá, dobrá, můžete jít, džívsi. Prosím, pane. Elánius se pohodlně opřel v teplé vodě. Jeho vnitřní já stále ještě někde pobíhalo, ale pokoušel se mu nevěnovat pozornost. Zhruba touhle dobou, říkal mu vnitřní hlas, by pokračoval po ulici malých bohů přímo kolem toho kusu staré městské hradby, kde by se mohl zastavit a pěkně za větrem se vykouřit jednoručně balenou. Aby ho zahnal, začal si z plných plic zpívat. V tunelech pod městem, podobných jeskyním, se poprvé po staletích ozývaly lidské a nelidské hlasy. Hej, ho, hejhou, ho, hejhou, hej, ho. ok, ak, ak, ak, Vy všichni hloupí. Nemůžu si pomoct, to je ta moje skoro trpasličí krev. My si prostě pod zemí hrozně rádi zaspíváme. Je to pro nás druhá přirozenost. No dobrá, ale proč on zpívá? Vždyť on jen lido op. By to společenský tvor! Přinesli si pochodně. Mezi podpěrnými pilíři ve velké síni poskakovali stíny a rozbíhali se do tunelů. Ať už tady číhalo jakékoliv nebezpečí, Karotka byl bez sebe radostí ze všech těch neuvěřitelných objevů. O to je skutečně úžasné! Některé staré knihy, které jsem četl, se zmiňují o ulici Via Kloaka, ale každý si myslel, že ta ulice zmizela při přestavbách města. Dokonalá řemeslnická práce. Měli jste štěstí, že je v řece právě tak málo vody. Vypadá to, jako kdyby většina těch tunelů byla normálně plná vody. Hm, přesně to jsem říkal. Tyhle tunely musí být normálně plné vody, povídám. Opatrně se rozhlédl po tančících stínech, které tvořily na vzdálených stěnách znepokojující obrazy. Podivná dvounohá zvířata, pštrosovité podzemní věci. Karotka si povzdechl. Přestaň dělat stínové obrázky na vážko. O, ok. Co on říká? On řekl, Udělej hrbatého králička, to je můj nejoblíbenější, přeložil karotka. V temnotě šustili krysy. Potroublo se rozhlížel. Neustále si v okolní temnotě představoval tajemné postavy mířící přes jakousi podivnou trubku. Nastalo několik znepokojivých chvil, když na vlhkém kameni ztratil stopy, ale nakonec si našel nedaleko stěny porostlé plísní. A pak našel tu stoku, kterou si pamatoval. Vyškrabal si tady znaménko do kamene. Tak a teď je to už jen malý kousek tudy. Karotka zmizel v tunelu. Slyšeli jeho kroky čvachtající v blátě, pak úžasné zahvízdnutí a nakonec nastala chvíle ticha. Pak se Karotka znovu objevil. A přísahám, víte vy dva, kdo to je? No, vypadá to, jako, vypadá to jako pěkná dávka trablů. Takže už víš, proč jsme to nepřinesli nahoru. Nést v téhle době ulicemi města lidskou mrtvolu by nebylo právě to nejsitřejší, myslím, a zvláště to bylo ne. I já jsem si z toho něco myslel. Správně, mládenci, skvělá práce. Myslím, že raději bychom měli zatím nechat tu mrtvolu tady a později se pro ní vrátit s nějakým pytlem. A taky nikomu o tom nevyprávět. Jenom seržantovi a ostatním. Ne, dokonce ani těm ne. Všichni by z toho byli jenom zbytečně příliš nervózní. Když to říkáte, desátníku Karotko, tady máme co dělat s chorou myslí hoši. Potroublovi se rozsvítilo podzemní světelko. Aha, vy podezíráte desátní kanlo Blhocha, pane? Tohle je ještě mnohem horší. Poté vrátíme se. Ohlédl se k rozlehlé prostoře plné podpěrných sloupů. Máte nějakou představu o tom, kde jsme, potroublo? Mohli bychom být pod palácem, pane. Přesně to jsem si myslel. Tunely sice vedou kamkoliv, ale... Ustaraný vlak karotkových myšlenek pomalu zmizel na jakési vzdálené koleji. I za současného sucha byla v některých chodbách voda. Ústily do nich podzemní premeny a prosakovala povrchová voda. Všude bylo slyšeč plouchání a kapání vody. A byl cítit chladný, velmi chladný vzduch. Bylo by to skoro příjemné, kdyby nebylo toho smutného, přihyblého těla někoho, koho celý svět znal jako klauna Ferdinanda. Elánius se osušil. Jeeves mu samozřejmě připravil i župan, tentokrát ten s brokátovými rukávy. Kapitán si ho oblékl a přešel do oblékárny. To pro něj byla další novinka. Bohatí měli dokonce místnosti, ve kterých se oblékali, oblékárny a obleky, které si oblékaly, když se šli do oblékárny obléci. V oblékárně už pro něj byly připraveny nové šaty. Tohoto večera to bylo něco omamujícího v rudé a žluté barvě a zhruba teď by procházel ulicí u Melasového dolu a klobouk zdobený pérem. Elánius se oblékl a nasadil si dokonce i klobouk. A cítil se spokojený, klidný a vyrovnaný, dokud si neuvědomil, že se v zrcadle vyhýbá vlastnímu pohledu. Hlídka seděla na strážnici kolem velkého kulatého stolu. Jeden vedle druhého byly její členové hluboce zachmořeni byli mimo službu. Ještě nikdy předtím vlastně mimo službu nebyli. Co bychom si dali partičku karet? Nadhodil Noby ve starostně. Od někud z tajemných hlubin své zbroje vytáhl umaštěný balíček. E, už včera si všechny obehral o jejich měsíční plat. No, tak teď by měli možnost vyhrát se nějaký ten na zpátky. No jo, ale ty jsi měl v ruce pět králů noby. Desátník Noblhoch zamíchal karty. Musím vám říct, že mi to připadá srandomní tohleto. Králové, kam se podíváš? To jistě, zvlášť, když se podíváš do vlastního rukávu. No ne, počkej, já myslel, že jako máme v Anku královskou cestu a krále na karpách a králu přilínk. Máme krále všude, kam se podíváš, akorát na zlatým průně v paláci, ne? Teda řeknu tě, kde by jsme měli krále, určitě by kolem paláce nebyly všechny ty nepříjemnosti a tahanice. Karotka upíral pohled ke stropu a obočí se mu soustředěně stáhlo nad kořenem nosu. Navážka si něco počítal na prstech. E, no jasně, Pinta piva by stála peny a stromy by kvetly dvakrát do roka. Bodejď. Pokaždé, když někdo do tohohle města strčí nohou, ukáže se, že by se to bylo nestalo, kdyby jsme měli krále. Elanius by vyletěl z kůže, kdyby tě slyšel takhle mluvit. Jenže, lidi by prále aspoň poslouchali. Elanius říká, že v tom je právě ta potíž. Je to podobné jako to, co říká o používání magie. Tyhle věci ho strašlivě rozčilují. Ale jak on vlastně objeví takový král? Někdo. někdo prostě přesekne kámen. Aha, antikamenismus. Maubej, někdo vytáhne meč z kamene. A jak pozná, že tam nějaké je? No, On ten meč tak jako vyčuhoval ben, ne? A každý k němu mohl, jen tak v tomhle městě. Vím, že to dokázal jenom opravdický král, rozumíte? Jo tak, takže ty se nám snažíš říct, že někdo rozhodl, kdo bude králem už předtím, než ten chlap vytáhl meč z toho šutru, co? To mi připadá jako pěkný fixl. Mně se zdá, že měl někdo jednoduše připravený padělanej dutej kámen a vevnitř byl trpajzlík, který držel druhý konec meče kleštěma tak dlouho, dokud nepřišel ten správný chlápek a... Do okenního skla chvíli s bzukotem narážela moucha, jež pak klikatě proletěla místností a usadila se na stropním trámu, kde její život ukončila potroublova znuděně vržená dvojbřitá sekera, která je přesekla v půli. Nemáš toho správného, ducha Frede. Mě by nemadilo stát se rytířem v zářící zbroji. P z tebe udělá král, když jsi užitečný, udělá z tebe rytíře. E, tvoje mytie je být členem noční hlídky v odlučeném pancíři. Prohlásil tračník a pyšně se rozhlédl kolem, aby zjistil, jestli si někdo všiml té šikmé věcičky nad písmenem E. O to bych chtěl vidět, jak by mě někdo přinutil chovat se uctivě k nějakému chlápkovi, jenom proto, že vytáhl meč z kamene. To nedává smysl, protože to z nikoho krále neudělá. Já vám teda něco řeknu. Ch, chlap, který dovede meč do kamene zarazit, takový chlap, co je podle mě král. Vím, takový chlap by byl na asu. Anguá zazývala. Cing. Cinky, cinky, link. Co je zase tohle u všech čertů? Karatkova židle dopadla na všechny čtyři nohy. Rychle vsunul ruku do kapsy a vytáhl sametový sáček, který nad stolem obrátil dnem zhůru. Ze sáčku vyklouzla lesklá, okrouhlá věc v průměru asi 8 centimetrů. Když stiskl výčnílek na obvodu, odklopilo se víčko pozastavená hlídka na věcičku němě zírala. To je časoměr? Hodinky? Jsou hrozně velké. To proto, že uvnitř je hodinový strojek. Musí tam být místo pro všechna ta malá kolečka. Malé hodinky jsou poháněny malými časovými démony, nevydrží dlouho a čas ukazují dost mizerně. Cink a link, cinky linky a link a cink a hrají melodii každou hodinu to je součástí hodinového strojku cink cink cink a pak odpočítají hodiny e, takže to jsou pomalé všechny ostatní hodiny prostě jednou zazvoní a je to to člověk nemůže minout můj bratvevěc Jorgen taky vyrábí podobné Ukazují čas mnohem přesněji, než ty z démony nebo vodní a svíčkové hodiny, nebo ty velké věci se závažím. Uvnitř jsou péra a kolečka. Nejdůležitější kousek, prohlásil potroublo, který od z bousů vytáhl hodinářskou lupu, nasadil se ji do oka a začal hodinky pečlivě studovat. Je taková ta malá větička, která se tývá sem a tam a stará se o to, aby se kolečka netočila moc rychle. Jak to ta věcička pozná, že se točí moc rychle? No, je to tam tak nějak vymyšlené. Já tomu sám moc nerozumím. A tady je něco, byli to. Přečetl nápis na hlas. Bájemu kapitánovi hodinky za krásné hodinky, kamarádi z hlídky. To je taková slovní hříčka, Nastalo dlouhé, rozpačité ticho. Hemno... Přidal jsem do toho podniku pár dolarů i za každého z vás nováčků. Myslel jsem, můžete mi to dát, až se vám to bude hodit, jestli budete chtít. Rozumíte, byli by z vás nakonec kamarádi, až byste ho poznali. Ostatní členové hlídky si vyměnili pohledy. Dokázal by vést celé armády, pomyslela si Angua. Skutečně by to dokázal. Někteří lidé jsou schopni silou svých vizí pozvednout k vyšinám celé země. On také. Nesnad proto, že by snil o pochodujících armádách, o vládnutí světa nebo tisíciletých říších, ale díky své víře že každý tvor je uvnitř slušný a dá se s ním vyjít po dobrém, pokud se obě strany budou opravdu snažit. Tu věc věřil tak silně, že jeho víra hořela plameny, které byly mnohem vyšší než on sám. Sníval sen, jehož jsme byli my všichni součástí a jeho víra byla tak silná, že přetvářela svět kolem něj. Nejpodivnější na tom všem bylo, že ho nikdo nechtěl zklamat. Bylo by to jako kopnout největší štěně v celém vesmíru. Je to svým způsobem jistý druh magie. To zlato se časem odře, ale jinak jsou to dobré hodinky. Myslel jsem, že mu je dáme dnes večer a pak si všichni společně skočíme na skleničku. To není ten nejlepší nápad. Necháme to na zítřek, na svatbu mu uděláme špalír, to je tradice. Lidi se postaví do dvouřad proti sobě a spojí tasený meče do takového, jako když v oblouku. Máme dohromady jenom jediný meč. Všichni upřeli zasmušilé pohledy k zemi. Stejně to není fér, ozvala se po chvíli Angua. Je mi docela jedno, kdo byl krást v cechu vrahů a co tam ukradl, ale kapitál měl určitě právo zjistit, kdo zabil pana v buše. A o letici Klipsevou se už nezajímá vůbec nikdo. A já rád bych zjistil, kdo to střílel po mně. No, mě by zase zajímalo, jak mohl být někdo tak hloupý a vydat se krás do cechu vrahu. Přesně to říkal kapitán Elanios. Říkal, že na to, aby člověka napadlo, že se vydá loupit k vrahům, by musel být blázen. Myslíš jako šašek nebo klaun? On nemyslel blázna v čepici s rolničkami na váškou. Myslel tím, že bys musel být jistým způsobem i dy. Zarazil se. Pak upřál pohled ke stropu. Oh, bohové, že by to bylo takhle jednoduché. Jak jednoduché? Upřela na něj zvědavý pohled Angua. Někdo zabušil na dveře. Nebylo to společenské zaklepání. Bylo to zabušení někoho, kdo chtěl, aby mu rychle otevřeli, jinak dveře vyrazí. Do místnosti se vpotácel jeden ze strážných. Přišel někde o polovinu své zbroje a kolem jednoho oka měl temnou podletinu. Nicméně pořád ještě v něm bylo možno poznat Kostu Sladomila z denní hlídky. Tračník ho podepřel. E, ty jsi někde pral, Kostěl. Kostě se podíval na navážku a zakvílel. Ti hajzlové, napadli strážnici! Kdo? Oni! Karotka ho poklepal po rameni. Tohle není troll. Je to strážník navážka, nesalutujte! Takže na strážnici zautočili trolové? Jo, hážou dlažebnýma kostkama. Jim nedá se věřit. Komu? Podíval se na něj vyděšeně kostě. E, trolům, podle mého mínění to moc ošklivá záležitost. E, nesmí se z nich spustit oko. A co se stalo s ucholubem? To nevím. Poslyšte, vy musíte něco udělat. Ale my teď máme pozastavenou činnost. Oficiálně. No, s tím na mě nechoďte. Hm, Karotkovi se rozjasnila tvář. Z kapsy vytáhl zbyteček tušky a udělal si ve své černé knížečce droboučké znamínko. Máte ještě pořád ten domek v jednoduché uličce, seržant Tesla Domile? Cože? Co? Ano. A co? Kdybyste svůj dům chtěl pronajmout, požadoval byste za něj nájemné větší než čtvrt pence měsíčně? Sladomil na něj zmateně zíral svým zdravým okem. No, nejste přece takový prostěláček, abyste to myslel vážně? Karotka se na něj zářivě usmál. Máte pravdu, seržante Sladomile, ale musím trvat na své otázce. Požadoval byste větší nájemné víc než čtvrt pence? Tak po ulicích pobíhají davy trpaslíků a hledají zámínku, jak vyvolat boj a vy se mě vyptáváte na ceny nemovitostí? Víc než čtvrt penci? Nebuďte blázen, nájemné v tom domě by nemohlo být nižší než pět dolarů měsíčně. Tak přitíval spokojeně Karotka a zase si něco zaškrtl ve své knížečce. Samozřejmě musíme počítat s inflací a... Předpokládám, že máte kotlík na vaření, ano, a tady doufám, že vlastníte více než 2,1 akru pozemku a více než půl krávy. Dobrá, dobrá, to je nějaký pitomý žert, co? No, myslím si, že otázku vlastnictví pozemku bychom mohli pominout. Tady se říká, že může být pominuta u zámožného občana. A pak se vás musím ještě zeptat, zda podle vašeho názoru došlo ve městě k vážnému a nenapravitelnému porušení zákona, práva a pořádku. No, převrátili kolíkovi ať se picnu vozík a přinutili ho sníst dva jeho vlastní párky v rohlíku. Fuj, no tohle? V tom případě myslím, že odpověď na položenou otázku zní ano. Přikývil spokojeně Karotka, Udělal si další poznámku a s tichým klapnutím svou černou knížečku zavřel. Měli bychom mít? ale bylo nám přece řečeno, že. Podle sbírky zákonů a nařízení Ank Morporku mohou kteříkoliv občané města v okamžiku, kdy dochází k nenapravitelnému porušení zákona, práva a pořádku, požádali je o to oficiální představitel městské zprávy tady je spousta povídání o majetku a takových věcech a pak to pokračuje, založit domobranu určenou k obraně města. Co to znamená? Domobrana? No tak moment, něco takového nemůžete udělat, to je přece nesmysl. To říká zákon, nikdy nebyl zrušen. Domobranu jsme tady nikdy neměli, nikdy jsme ji nepotřebovali. Až dodnes, řekl bych. Podívejte se, pojďte se mnou do paláce, jste příslušníci hlídky. A proto budeme chránit město, nenechal ho domluvit Karotka. Kolem strážnice proudily zástupy lidí. Karotka zastavil jednu kolemdoucí dvojici jednoduše tak, že jí do cesty nastavil svou paži. A to je pan Vykypěl, že? Jak pak jdou obchody? Dobrý den, paní Vikipělová. Vy jste to neslyšel. Otočil se k němu muž vystrašeně. Trulové zapálili palác. Sledoval v pohled, který se obrátil vzhůru po Broadway k místu, kde stál palác tichý a temný v narudlé záři zapadajícího slunce. Zdálo se, že ani z jediného okna nešlehají zuřivé plameny, které by se palác chystali pohltit. No tohle, žasl karotka, a městem se potulují horny trpaslíků, rozbíjejí výklady, ničí věci a, a, a bůh ví co. Ani pes v tomhle městě není v bezpečí. Trpaslíkům se nedá věřit. Hokynás si ho s úžasem prohlížel. E, vy jste trpaslík? No, úžasná věc. Jak to ti lidé dělají, že nás poznají. No, říkejte si, co chcete, ale my mizíme jim o to vidět, jak čest paní Vykypělové poplení horda těch malých dňáblů. Víte přece, co se o trpaslícík říká. Hlídka pozorovala, jak se dvojice vmísila do davu a zmizela. No, tak já to tedy například nevím. Co se o trpaslících říká? Tentokrát karotka vylovil z davu muže postrkujícího vozík. Byl byste tak laskav, pane, a řekl mi, co se to vlastně děje. A nevíte náhodou, co se říká o trpaslících? To není pán, to je kolík. A podívejte se, jak vypadá. To se vždycky takhle leskne? Cítím se skvěle, vážně fajn. Pcha, no tak kde máte ty lidi, kteří se dožadují zvýšení kvality mýho zboží? Co se děje kolíku? No, říkají, kdo říká? No, oni říkají, no znáte to, oni, no všichni. Říkají, že trolové zabili někoho tam, co se říká u dolí jiných sestér a že trpaslíci vytloukli a vyrabovali v obchod a keramickou dílnu trola křídí a, a, a taky, že zbourali mosazný most a, a, a že... Karotka se ohlédl přes rameno. Ale ty jsi právě po mosazné mostě přišel... Jo, no to asi jo, ale no prostě, prostě se to říká. Aha. A neříkali oni taky něco, když tak náhodou šli kolem? Myslím, neříkali o trpaslících ještě něco jiného? Myslím, že budeme muset jít a promluvit si s denní hlídkou o zatčení trola koksichta. Nemáme zbraně. Jsem si naprosto jistý, že koksicht nemá s vraždou nic společného. Jsme vyzbrojeni pravdou. Co by nás mohlo zastavit, jsme-li vyzbrojeni pravdou? No, tak třeba střela zkuše, přesněji řečeno. aby ti klidně dokázala vlítnout okem do hlavy a vlítnout ti temenemi zkusem lepky. Dobrá, seržante, takže kde bychom sehnali nějaké další zbraně? Temná silueta zbrojnice se tyčila na pozadí nebe růžového večerními červánky. Byla to zvláštní najít zbrojnici ve městě, které své nepřátele porážilo lstí, úplatky a vstřebáváním. Ale jak říkal seržant trační, když je o zbraně obehrajete, musíte mít místo, kde všechny ty věcičky uložíte. Karotka zabušil na vrata. Po nějaké chvíli se ozvaly kroky a ve dveřích se otevřela malá špehírka. Ozval se podezíravý hlas. Co je? Desátní karotka, městská domobrana. O něčem takovém jsem v životě neslyšel. Zmiste. Špehýrka zapadla. Karotka slyšel, jak se navážka uchechtl. Znovu zabušil navrata. No, jsem desátní karotka... Špehírka se znovu pohnula ale tentokrát se zarazila o karatku v obuše, který desátník bleskově vsunul do otvoru. A jsem tady, abych vyfasoval zbraně pro své muže. Jo, a kde máte nějaké oficiální zmocnění. No cože? Ale já jsem tady za? Někdo vystrčil obušek z otvoru a Špehírka znovu zapadla. No Promiň, já to zkusím. Už jsem tady pak nějak párkrát byl. Kopl několikrát dovrat okovanou špičkou své boty proslulé a obávané mezi všemi na zemi ležícími bezmocnými muži. Cvak. Už jsem ti dvakrát řekl, ať odplysk. Vleby ze štábu. Na okamžik zavládlo ticho. Cože? Jdeme na inventuru. A kde máte nějaký úřední oprav? Cože? Slyšíte to? On se ptá, kde mám nějaké oprávnění. Jasný, dovoluje si mě tady zdržovat, aby jeho povedení kamarádičkové měli dost času za vzadem a přiníst svrcu ty věci, které tam společně zašentročili, co? Mě ani ve snu ne... A pak se nám ještě pokusí předvést ten prefláknutý prk se stavkami mečů, 50 beden na sobě a v zápětí se ukáže, že v těch spodních 45 je jenom kamení. To známe. Já, jak se jmenujete člověče? Já, okamžitě otevřete ta vrata. Špehírka se zavrzela. Pak zaskřípěly odsunované závory. Pohybovali se pomalu, jako by je odsouval člověk, který není tak docela přesvědčen, že je to právě ten nejlepší nápad, a už teď si připravuje větší množství kontrolních otázek. Máš u sebe kus nějakého papíru, Frede? Tak jsem s ním, rychle. E, mám, ale co? Kus papíru, říke? Tračník sáhl do kapsy a právě ve chvíli, kdy se začala vrata otvírat, podal Nobimu svůj poslední účet z hokinářství. Nobe rázným v krokem vpochodoval dovnitř a přinutil tak muže uvnitř ustupovat pospátku. No, – Neudíkejte přede mnou, nenašel jsem nic závadného, ale já přece neu... – Zatím! Karotka měl čas se rychle rozhlédnout po obrovském temném prostoru plném složitých stínů. Kromě prvního muže, jenž byl ještě objemnější než seržant tračník, bylo uvnitř přítomno několik trolů, kteří, jak se zdálo, otáčeli mlínským kamenem. Bylo skoro jisté, že ohlas posledních událostí za tyhle silné kamenné stěny ještě neprodikl. Hmm, tak dobré, není třeba dělat paniku, každý jen vlhá toho, co dělá. Přestaňte s prací, prosím. Jsem desátník na z městského odboru bojenské zásobovací a výstrojní? Při těch slovech mával muži brány rychle před očima papírkem, který svíral v ruce. Pak hlas poněkud zmírnil a dokončil. Zprávy. Jedná se o zbláštní namátkovou inspekci. Kolik lidí tady pracuje? No, jen já? No, by ukázal na trli. A to tam tě? Mož si odplivl. Myslel jsem, že jste říkal lidi. Karotka automaticky upažil a cítil, jak se mu o roku opřel navášku v pancíř. Dobrá. Tak se mrkněme, co to tady máme. Kolem polic se vydal tak rychlým krokem, že všichni ostatní za ním byli nuceni poklusávat. Co je tohle? No, nevíte co? No, samozřejmě vím, je to, to je tří pětivavý pojízdný dobývací samostřil s dvojitým nabijákem? No, to je ono. A není to náhodou klačský vesílený samostříl s napínacím mechanizmem typu kozí noha a skrytým bajonetem? He, e, e, ano? Noby věc podrobil krátké prohlídce a pak ji odhodil stranou. Zbytek noční hlídky na celou scénu ohromeně zíral. Bylo známo, že Noby nikdy nevzal do ruky jinou zbraně než nůž. Máte tady i nějaké ty hrusebujánské dvanáctirané luky s oslabovačem přitažlivosti? Jak? Máme tady jen to, co vidíte, pane? Noby vytáhl z police lovecký samostříl. Kostnaté ruce mu málem praskly, když natahoval dětivu. A kde jsou střeli do té věcečky? Hned tam, pane. Noby vzal jednu šipku z police a vložil ji do samostřílu zvedl zbraň ke tváři a zamířil pak se otočil tahle věcička se mi vážně líbí vezmeme si je všechny muž se podíval přes mužku a hledí noby mu do oka a k anguině zdešenému obdivu neomdlel tahle malý lučík mě nemůže vystrašit. strašit takže tahle malá zbraň vás neděší vážně ne? dobrá Tohle je jen takový malý samostřil, Takový malý samostříl nevystraší muže jako jste vy, právě proto, že je tak malý. Na to, aby se muž jako lekl, je třeba mnohem větší samostřil. Anguabe byla dala svůj měsíční plat za to, aby v té chvíli viděla zásobovacímu podůstolníkovi do obličeje. Dívala se, jak navážka těše vytáhl z police dobývací samostříl, jednou rukou ho se sotva slyšitelným heknutím natáhl a popošel ku předu. V duchu si představovala, jak muž zakoulel očima, když se jeho rudého zátilku dotkl chladný kovový hrad těžké střely. Takže to za vámi je velký luk. Dvoumetrový kovový šíp nebyl ostrý. Předpokládalo se, že se s ním budou drtit brány a ne provádět jemná chirurgie. Už můžu zmáčknout spoušť? Neodvážili byste se tady z toho uvnitř vystřelit? To je dobývací zbraň. Střela by proletela zdí. Potom tam, by. Na co je tenhle kousek? Podívejte, doufám, že jste všechny ty věcičky udržovali v provazuschopném stavu. Stačí se chvilku zapomenout a už se do toho dá res. Všechno pak slábne, zvlášť pojistky z pouští. Co je to pojistka z pouště? Všichni stichli. Karotka nakonec přece jen našel svůj hlas, i když za ním musel putovat dosti daleko. Desátníku Noblhochu, pane, byste dovolil, od této chvíle bych se té věci ujal sám. Jemně odstrčil dobývací samostřil stranou, ale na navážkovi se ten kousek o lidech opravdu nelíbil a tak ho začal znovu stáčet zpět. Podívejte se, mně se tenhle nátlak nelíbí, Nejsme tady přece proto, abychom děsili toho obohého muže. Je to zaměstnanec města stejně jako my. Není to od vás správné takhle ho strašit? Nestačilo ho jen tak slušně požádat? Promiňte, pane! Karotka poklepal velitele zbrojnice po rameni. Můžeme si tady vzít nějaké zbraně? Cože? Nějaké zbraně k úředním účelům. Něčemu takovému nebyl zásobovací důstojník schopen porozumět. To, to chcete říct, že mám na vybranou? Ale samozřejmě, v Ankh Morporku praktikujeme politiku konsenzu. Jestli máte pocit, že nemůžete souhlasit s naším požadavkem, stačí jediné vaše slovo. Ozvalo se tiché bong, jak hrod těžké střely znovu zavadil podůstilníkovi o v týle. Ten v duchu zoufale hledal nějaké slovo, které by řekl, protože ho momentálně napadalo jen jedno jediné a to znělo pal. Hem, eh, hem, eh, samozřejmě, jistě, jen si vezměte, co potřebujete. No výborně, Seržant tračník vám vydá potvrzení, na kterém bude ovšem uvedeno, že jste zbraně vydal dobrovolně. Eh, dobrovolně? Můžete si samozřejmě vybrat. Mužův v obličej se skřivil v zoufalé snaze porozumět, o čem je řeč. Řekl bych, že ano. Řekl bych, že to bude v pořádku, když si je vezmete. Čím dřív si je odnesete, tím líp. Jste skvělý muž. Máte tady nějaký vozík? A nemíte náhodou, co se to říká o trpaslících. Anguji znovu proběhlo hlavou, že Korotka skutečně neví, co je to ironie. Myslel každé své slovo tak, jak ho řekl. Kdyby byl ten člověk vydržel, karotka by se byl pravděpodobně vzdal. Samozřejmě i tady bylo nutno vzít v úvahu, že mezi pravděpodobně a jistě je poměrně hluboká propast. No, by už kráčel ke konci uličky a chvílemi mi ze sebe vydával nadšený kviko. To bylo ve chvílích, kdy objevil obzvláště zajímavou válečnou palit nebo zvláště zlověstně vyhlížející halapartnu. Pokoušel se to vzít všechno najednou. Pak tu plnou náruť zbraní najednou upustil a rozběhl se kupředu. Ale tohle, to je nesmírná smírná krása, ohnofuk, pak to je věcička podle mého gusta. Slyšeli, jak všeru vyvíjí horečnatou činnost. Pak se vynořil a tlačil před sebou něco jako velkou plechovku na malých kolečkách. Věc měla rozličné rukojeti, kožené vaky a vpředu mosaznou hubici. Vypadala trochu jako obrovská konvice na vodu. A, a všechny kožené součástky jsou namazány. Co je to? A zásobní plní oleje? No by energicky zapumpoval jednou rukojetí. Naposled jsem slyšel, že tahle věc byla zakázána v osmi zemích a tři hlavní církve prohlásili, že exkomunikují každého bojáka, který by se odvážili použít. Máte někde sirky? No tu máš. ale co? Dávejte macha! No by škrtil sirkou, přiložili k ústí v přední části zařízení a zatáhl za jednu rukojeť. Nakonec se jim podařilo plameny uhasit. Potřebuje trochu daladit. Ne, zavrtěl karotka hlavou. Dokonce života nezapomene ohnivý jazyk, který mu na cestě k protější stěně ožehl tvář. Ale to je! Ne, je to příliš nebezpečné. No právě, to přece má být. Já tím myslel, že by to mohlo někomu ublížit. Aha, no to je něco jiného. Boste měl říct hned, že jdeme po zbraních, který nikomu neublížej. Desátníku noblhochu, ozval se seržant Trační, který stál v inkriminovaném okamžiku k ohňofuku ještě blíž než Karotka. Co je, seržo? Slyšel jste desátníka Karotku. Žádné tyhle barbarské zbraně. A vůbec, jak to přijde, že o těch věcech tolik víš? Bajenská služba. Vážně noby... Byl jsem bez vášní službě, pane. Velká zodpovědnost. A co to bylo za službu? Byl generálního štábu. Důstojník generálního štábu. V čí armádě? V armádě pseudopolského vévody, pane. Ale pseudopolis všechny své války prohrála. No, víte. A komu si ty jeho zbraně prodal? To je sprostá pomluba. Vždycky ale bylo třeba je na delší čas odvést, aby se pořádně beleštili a nabrusili. No by, hej, to s tebou mluvím já, Karotka. Kolik času trávili ty zbraně mimo vojsko? Průměrně. E, Průměrně? Aha, tak asi 100%, když mluvíme o průměru, pane. No by, pane, mě nemusíš říkat, pane. Rozumím, pane. Nakonec zůstal potroublo věrný své sekeře, ale v poslední chvíli k ní přidal ještě několik dalších. Seržant Trečník si vybral píku, protože na píce je skvělá jedna věc, ta nejdůležitější, že všechno, co se děje, se děje na jejím opačném konci, to znamená hodně daleko od jejího majitele. Strážnice Anguasy bez nadšení vybrala krátký meč a desátník Noblehoch. Desátník knoblhoch se změnil v kovového ješka ježícího se čepelemi, luky a špičatými a ostrými předměty na konci cinkajících řetězů. Jsi si jistý, noby? Nechceš těch věcí alespoň něco odložit? Kdy to je, mě těžký výběr, pane. Navážka zůstal u svého těžkého samostřílu. To je všechno, co si bereš, Navážko. Ne, pane. Beru si ještě Pazourka a Morénu, pane. Oba trolové, kteří pracovali v arzenálu, se postavili za navážku. Složili přísahu, pane. Použil jsem k tomu trolí přísahu. Pazourek neuměle zasalutoval. On řekl, že nám nekupí kouhuleh, když se k němu nepřijdeme a nebudeme dělat, co se nám řekne, pany. To je velmi slavnostní trolí přísaha. Velmi slavnostní a velmi tradiční. Jeden z nich by mohl nést plačský ohňafuk. To ne, noby, ale vítejte mezi členy hlídky, chlapy. Desátní kukaratko, Prosím, strážníku, potroublo. To není fér, jsou to trolové. Potřebujeme každého chlapa, kterého seženeme, potroublo. Karotka o krok ustoupil. Nechceme, aby mezi lidmi vznikl dojem, že chceme vyvolávat nepříjemnosti. Um, no, myslím, že tak, jak vypadáme, žádné nepříjemnosti vyvolávat nemusíme. Mohu mít dotaz, pane, nadhodila strážnice Anguá. A jistě, strážnice Anguo, kdo je nepřítel? E, myslím, že s tím, jak vypadáme, už nějaké nepřátele najdeme snadno. Nehledáme nepřátele. Hledáme informace. Nejlepší zbraň, kterou teď máme k dispozici, je pravda. A pro začátek se vypravíme do cechu šašků a zjistíme, proč bratr Ferdinand ukradl to nic. A skutečně to ukradl? Já si myslím, že to mohl udělat, ano. Ale on přece zemřel ještě předtím, než bylo nic ukradeno. Ano, to taky vím. Ale to je to, čemu já říkám alíby. Odíl se seřadil a po krátké přimezi troli, která měla vyřešit otázku levých a pravých nohou, se vydal na pochod. No by se ještě několikrát přes rameno toužebně ohlédl za ohňometným strojem. Někdy je lepší zapálit plamenomet, než proklínat temnotu.